אהבת כל דברי בעלה, לשון מרמה. גם אל ייתוצחה לנצח, יחתיכה וישחכה מאוכל, ושרשך מארץ חיים סלע. ויראו צדיקים, וייראו, ועליו יישחקו. הנה הגבר, לא ישים אלוהים מעוזו, ויבטח ברוב עושרו, יעוז בהבתו. ואני